Коли вона це говорила, обличчя ставало особливим, воно розквітало гордістю і особливою красою. Вона завжди пишалася батьком. І впору недовго залицяння, коли красен льотчик ходив за нею, немов причарований і в час короткого заміжжя, і потім у довічному гіркому вдовуванні. На відміну від матерів самотніх, від розлучених, від одружених, із гіркими п'яницями. Його мати завжди носила голову гордо. І сина вчила того самого. Сім'я не бідувала. За батька вони отримували пристойну на ті часи пенсію. Мати згадала про свій вчительський диплом і пішла працювати вчителькою математики. Звичайно, в дитинстві Віктор не міг збагнути, як воно матері, молодій і вродливій, жити самій. Думав, що сльози, які нерідко проливала мама над батьковими фотографіями, за ним – за батьком. Вже тепер дорослим збагнув, що не за мертвим, а за собою, заживо похованою у своїх гордощах і жіночій неприступності, плакала тоді мати. Фотографія батька і матері завжди мандрувала з ним, Віктором, всюди, куди закидала доля військового. Не фотографія, звичайно, а батькова біографія – його трагічна та героїчна згибель допомогла йому обрати професію, вивчитися. Допомагали й батькові друзі, що вважали за святий обов'язок підтримати сина Івана Безродного. Та основою його життєвого світогляду стала мати. Її жіноча мудрість, її жіноча сила, її жіночі помилки. Мати вчила, вчила, мабуть, правильно. Ці уроки стали його життєвим кредо – і Віктор ніколи не каявся, що добре затямив ці уроки. Все почалося тоді з отієї куртки, яку мати дістала для нього по блату. Як він тоді пишався, як приндився, був по справжньому щасливий. Навіть крутився перед дзеркалом, немов якесь дівчисько. Ну, тепер він їм всім покаже, який він, Віктор безродний. Тепер Олька Торопова не зводитиме очей з нього. А не сутого довготелесого Юрки А Олька Наче нічого й не помітила Як ходила собі з Юркою Так і ходить далі Виявилося, справа не в куртці Він повернувся додому Кинув куртку в куток Наче образився на неї Не виконала функцій Не виправдала сподівань Після вечері, коли Віктор сидів за книжками Удаючи, що готує фізику А насправді готувався зовсім до іншого Мама підійшла до нього Легенько поторсала за вухо Гей, ти де? Я ж бачу, що в тебе на думці зовсім незаконен Ньютона Чого надувся? І куртку нову кинув просто на підлогу Що, не сподобалася комусь? Віктор завжди був відвертим з мамою І навіть тепер, коли з'явилися таємниці На для жіночих вух Не зміг приховати свого болю і розчарування Та й бачила його мама наскрізь «А ну її оцю куртку!» – буркнув. «Чому? Учора носився, як курка з яйцем. А сьогодні ну її? Признавайся! Признавайся, бо вухо відкушу!» Це був улюблений мамин фокус. Вона завжди вміла пожартувати, розрадити і жартома, випитати, що у не на думці. І непомітно порадити, наштовхнути на правильний шлях. Витягла з нього і про Юрку, і про Ольку, і про сподівання, які не виправдилися Так, сину, ситуація Мама сіла навпроти нього за стіл Підперла щоку долоною Погортала навіщость підручник з фізики Знаєш, що я тобі скажу? Якщо хочеш привернути до себе увагу дівчини Будь сильним Жінки понад усе цінують у чоловікові силу Не ганчірки оці, показала поглядом на куртку А саме силу а батько? Твій батько був сильним. Такого іншого немає. Віктор це знав. Бачив, чув, здогадувався, що матері підбивають клинці чоловіки, телефонують, набиваються з послугами, один навіть на машині підвозить. Але мама ніколи нікуди ні з ким. Віктор ладен був закластися, що ніколи ні з ким. Він би знав, відчув. Навіть коли її підвозять на машині, вона приходить, бере до рук їхню статну фотографію. Отут, де вони на березі моря. Мама в купальнику, а батько в коротких таких штанах, шортах. Бере фотографію і говорить з ним. Часом плаче, колись раніше плакала, а тепер просто розмовляє. Тепер він, Віктор, знає чому, вона нікуди і ні з ким. Жоден з тих, хто кружляв навколо молодої вродливої вдови, не міг замінити їй батька.